Hýð almenna Jákobs. Jákobs brefið hefur verið talið rýtað af Jákobi, bróður drottins, samanber Júdars brefið, sem Páll nefnir einna máttastólp um frumsapnaðarins í Jerusalem í Galata brefinu, öðrum kabla 9. versi. Hann er einning nefndur meðar þeirra sem hinn upprýsni Kristur vitræðist, fyrra korundubréf 15. kabla 17. versi. Jakobsbrefið er miklu fremur predikun en bref og Martí bóðskap þess minnir á spekirítin í gamla testamentinu, til dæmis orðskviðina. Það er sapn af spakmælum eða myndum sem segja mikil sannindi á hljóðláttan en sannfærandi hátt. Það sem sagt er um orðið og tunguna bregður til dæmis á skarpan hátt upp mynd af vandamálum samfélagsins. Með tungunni vegsumum við drottin okkar og föður, og með þenni formælum við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Þriði kabli, nýjunda vers. Hýð almennabréf Jakobs. Fyrsti kabli, Þolgæði, trú og bæn. Jakob, þjón Guðs og drottins Jesu Krists, helsar þeim tólf kynkvíslum í dreifingunni. Kæri sögnuður, álíti það mesta fagnaðarefni, Er þið ratið ímiskona raunir? Þið vitið að trúfesti ykkar vekur þolgjæði, en þolgjæðið á að byrtast í því sem þið gerið, til þess að þið séu fullkomin og alger og ykkur séu yngu á bóta vand. Ef einhvern mann ykkar hópi brestur visku, þá byði hann guð sem gefur öllum örlátlega og átölu löst og honumun gefast. Er hann byrjið í trú án þess að efast? Sá sem efast er líkur sjávaröldu að rís og rekst fyrir vindi. Sá maður má eigi ætla að hann fái nokkuð þjá drottni. Hann er tvílindur og reykull í öllu aðferði sínu. Lagning og upphefð Sá sem er lágt settur rósið sér af upphefð sinni. Auðmaðurinn af allsleisi sínu því að hann mun líða undir lok eins og blóm á engi. Sólin kemur upp með steykjandi hýta og svíður grasið og blóm þess fellur og fegur þess verður að engu. Þannig mun og auðugur maður visna upp á vegum sínum. Guð freistar einskismanns Sæll er svo maður sem stendst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Engin má segja er hann verður fyrir freistingu, Guð freistar mín. Hið illa getur eigi freistað Guðs, og sjálfur freistar hann einskismanns. Það er eigin gernd sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir. Þegar gerndin síðan er orðin þunguð, erur hún sind, og þegar sindin er orðin fullþroskuð, leiður hún til döða. Villist ekki, elskuð sískinn. Sér hver góð gjöf og sér hver fullkomin gáfa er ofanað þraut föður ljósanna hjá honum er engin umbreyting né flæktandi skuggar hann er ávalt ein sami hann ákvaði að láta orð sannleik hans vekja okkur til lífs til þessa viðskildum vera frumgróði sköpunar hans heyrendur og gerendur viti þetta elsku systkin hver maður skal vera fljótur til að heyra seinn til að tala seinn til reiði Því að reyðimanns ávinnur ekki það sem rétti er í augum Guðs. Leggi því af hvers konar söguruleik og alla vonsku og taki með hóværið á móti hinnu gróður setta orði er frelsta getur sálur ykkar. Verið gerendur orðsins og eigið gaðs heyrendur þess, eðla svikið þið sjálf ykkur. Því að hlýði einhver á orðið án þess að fara eftir því er hann líkur manni er skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlitt sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skiknist í nýð fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, verður sæll í verkum sínum. Sá sem þykist vera guðrækin, en hefur ekki taumald á tungu sinni, blekkið sjálfan sig og guðrækni hans er fánýt. Rein og flekklaus guðrækni fyrir guði föður er að vitja munnaðarlausara og eknaði þrengingu þeirra og varðveita sjálfan sig óflekkaðan af heiminum. Annarkabli Mismunnið ekki mönnum Bræður mínir og sýstur, þið sem trúið á Jésu Krist, dýrðara drottin okkar, farið ekki manngreinar álít. Nú kemur maður inn í samkundu ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum, og játframt kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll aðteklikar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settu þið hérna í gott sæti, en segi við fátækamanninn, stattu þarna eða settu þið á gólfið við fótskormína, hafið þið þá ekki mismunnað mönnum og orðið dómarar með illum kvötum. Heyrið, elsku syskinn, hefur guð ekki útvælið þá sem eru fátækir í augum heimsins, Til þess að þeir verði auðugir í trú og erfi ríkið er hann hefur heiti þeim sem elska hann. En þið hafið til fátækka. Eru það þú ekki hinn ríku sem undiróka ykkur og draga ykkur fyrir domstóla? Eru það ekki þeir sem lastmæla hinnu góða nafni sem nefnt fari yfir ykkur? Ef þið uppfylli þið konunglega bóðorð rytningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, þá geri þið vel. En ef þið farið í manngreinarálið, þá dríið þið sindt og lögmálið sannar upp á ykkur að þið séu bróta menn. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasað einu aðtriði, þá er hann orðin sekur við öll bóðar þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm dríja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú dríir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talir því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir logmáli frelsiðsins, því að þeim sem ekki auðsindi miskun verður ekki sínd negin miskun í dóminum. Í dóminum má miskun miskunsemin sín mest. Trú og verk Hvað stóðar það bræður mínir og sístur, þótt einhver segist hafa trú en sínir það eigi verki? Mun trúin geta frelsaðan? Ef bróðir eða systir eru nækin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en því gefið þeim ekki það sem líka minn þarnast, hvað stóðar það? Eins er líka trúinn ein og sér döð, vantir hana verkinn. En nú segir einhver, einn efur trú, annar verkinn. Sín mér þá trúðina án verkanna og ég skal sína þér trúna af verku mínum. Þú trúir að Guðu sér einn, þú gerir vel, en illuandarnir trú að því líka og skjálfast. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkanma? Réttlættist ekki Abraham fadur okkar að verkum en að lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og rýtningin rættist sem segir Abraham trúði Guði, Og það var honum til réttlætis reiknað. Og hann var kallaður vinur Guðs. Þið sjáuð að maðurinn réttlætist af verkum en ekki af trúnni einni saman. Svo var ogum skækjuna Rahab. Rétlætist hún ekki af verkum er hún tók við sendimönunum og let það fara burt aðra leið. og svo líkamennir döður án anda, eins er og trúindöð án verka. Þrið kafli að stýra tungu sinni Verði ég mörk kennarar bræður mínir og systur því vitið að viðmunum fá þyngridóm öll hrosum við margvíslega hras einhver ekki orði þá er a maður fullkominn færum að hafa stjórn á öllum líkama sínum ef við leggjum hestunum beislimunn til þess að þeir líð okkur þá getum við stýrt öllum líkama þeirra Sjáið einnig skipin svo stór sem eru og reikjan af hörðum vindum. Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hvert sem stýrimæðurum vill. Þannig er einnig tungan lítill lemur en lætur mikið yfir sér. Sjáið hversu lítill nisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan er líka eldur. Tungan er ranglættis heimur með að lema okkar. Hún flekkar allan mannin og kveikir í allri tilveru hans en er sjálf tendruð af helvíti. Allar tegundir dýra og fugla, skriðkvíkindu og sjávardýr má temja og hafa mennirni tamir en tunguna getur enginn maður tamir þessu óhemju sem er fulla af banvænu eitri. Með henni vegsumum við drottinn okkar og föður og með henni formælum við mönnum sem skapar eru í líkingu guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bolvun. Þetta má ekki svo vera, bræður mínir og sýstur. Gefur sama lindin bæði ferst og best vatn. Mun fíkjutræ, bræður mínir og sýstur, geta gefið af sér ólífur eða vinnveður fíkjur. Eigi getur heldur saltur brunnur, gefið fest vatn. Spekin að ofan Hver er vitur og skynnsamur á meðalikkar? Hann sýni það með því að vera hóláttur og vitur í allri breytni sinni. En er bestkur ofsi og eiginegirni bír í hjarta ykkara þá er stærið ykkur ekki og ljúðið ekki. Sú speki kemur ekki að ofan heldur er hon jarðnesk, andlaus, djöfullleg. Því kvar sem ofsi og eiginegirni er þar er óstjórn og hvert spilling. En sú speki sem að ofan er hún er í fyrsta hrein, fínast friðsæm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunnar og góðra ávaxa. Óhludræg hræstnislaus, en friðflýtendur uppskera réttlæti og frið. Fjórðikabli, auðmjúkum veitis náð. Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðalikar? Af hverju öðru en gindum ykkar sem heiga stríð í limum ykkar? Þið gyrnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið bergist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið byðið ekki. Þið byðið og öðlist ekki af því að þið byðið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að vináttar við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hvers sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvinni Guðs. Eða haldir þið að rikningin farið með hérkoma sem segir Þráir Guð ekki með afbríði andan sem man gaf bústað í okkur en því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir rýtningin Guð stendur í gegn dramblátum en auðmjúkum veitra náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standið gegnt jöplinum og þá mun hann flýja ykkur. Nálaið ykkur Guði og þá mun hann nálgast ykkur. Reynsið hendur ykkar þið sindarar og gerið hjörtum flekklaus þið tvílindu. Berið ykkur illa, sirgjuð og grátið breyti hlátrykkar í sorg og gleðin í hryggð, auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefi ykkur. Dæmið ekki Talið ekki illa hvert um annað, syskin. Sá sem talar illa um bróður sinn eða sýstur eða dæmir þau, talar illa um lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá hlýðir þú ekki um lögmálinu, heldur eftir dómari þess. Einn er og dómarin, sá sem getur frelsað og tortímt, en hver er þú sem dæmir náungan? Ef drottin vill. Heyrið þið sem segið, í dag eða morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar eitt ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið eruð gufa sem séstum stuttastund en hverfur síðan. Í stað þess ættu þið að segja, ef drottin vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta eða annað. En nú stærrið þið ykkur í ólátungskap. Allt slíkt stærri læg til er vonnt. sem því hefur við þá að gera gott en gerir það ekki, hann brýið sind. Fimmtikabli til auðmanna. Hlustið á þið auðmann. Grátið og kveinnið yfir þeim bájendum sem yfir ykkur munu koma. Auður ykkar er orðin fúin og klæð ykkar er orðin möljétin. Gull ykkar og sylfur er orðið riðbrunnið og riðað á því munu verða ykkur til vittnis og geta hold ykkar eins og eldur. Þið hafið safnað fjársjóðum á síðustu dögum. Launin sem þið hafið haft af verkamönnunum sem slóu lönd ykkar, rópa og kortskurðar mannanna eru komin til eyrna drottins hersveitanna. Þið hafið lifað í sælífi á jörðinni og í óhófi. Þið hafið alið hjörtu ykkar á slátrunardegi. Þið hafið sakfelt og drepið hinn réttláta. Hann veitir ykkur ekki viðnám. Þreigið og byðið Þreigið fysiskin þangað til drottin kemur. Sjáið akurirkjumanninn, hann býður eftir hinnum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreigir eftir honum þangað til hann hefur fengið höstregn og vorregn. Verið þið einnig þólinmóð, styrkið hjörtu ykkar því að drottinn er í nánd. Hvartið ekki hvert yfir öðru, sískinn, svo þið verðið ekki dæmt. Dómaren stendur fyrir dýrum. Bræður og sýstur takist bámænina til fyrirmyndar sem tala það í nafni drottins og liðið illt með þólinnmæði. Því við teljum þá sæla sem þólgóðir hafa verið. Þið hafið heitt um þólgæði jobs og viti hvaða lyktir drottin gerð á högumanns. Drottin er mjög miskunn og líkt samur. En umfram allt bræður mínir og systur svergið ekki, hvorki við hýminin né við jörðina, né nokkurn annan eigð. En já ykkur sé já, nei ykkur sé nei, svo buðu dæmi ykkur ekki. Líði nokkrum illa ykkar á meðal, þá byði hann. Líki vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Ség einhver sjúkur ykkar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga sapnaðarins og þeir skulu smyrja hann með ólíju í nafni drottins og byðiðja fyrir honum. Trúarbænin mun gera hinn sjúka heilan og drottin mun reysa hann á fætur. Það er syndir sem man kanna þá að dríkt verða honum fyrir gegnar já áti því hvert fyrir öðru sindir ykkar og byðjið hvert fyrir öðru til þess að þið verðið heilbrigð. Kröftug bæn réttlátsmanns, megnar mikið. Elía var maður eins og við. Hann bað þess heitt að ekki skildi rigna og það ringdi ekki við landið í þrjú ár og sex mánuði. Hann bað aftur og himinin gaf regn og jörðin bar sin ávöxt. Bræður mínir og systur. Ef einhver meðalikar villist frá sannleikanum og einhver snýr honum aftur, þá vitja hann að hver sem snýr sindara frá villu vegar hans munur frelsa sálu hans frá dauða og bæta fyrir fjölda sinda.